Gândire. Apariția unui mare gânditor e pentru creier ca o baie pentru un om care a muncit, a asudat, s-a murdărit și se spală. Gândirea este o spălare a creierului. Asta mă face câteodată să cred că gândirea nu e din creier și că acest creier e numai un sediu. De ce gândirea nu e produsă de creier care e numai un sediu? Fiindcă nu o produc toate creierele. Dacă inteligența ar fi produsul creierului, atunci între găte și neaghiță n-ar mai fi nicio diferență. Idiotul Mare noroc că există oameni care sunt idioți. Funcția idiotului e pozitivă, pentru că fără el n-am înțelege nici geniul, nici normalitatea. Păi cum am cunoaște noi un om pe care îl numim de săvârșit, dacă n-ar fi prezență ăștia, idioții? Istoria. Istoria e întemeiată pe conversația dintre Eva și Dracul. Așa începe istoria, această rătăcire a omului ca o damnație. Iar la apariția lui Hristos, atunci s-au suprapus teantric omul divinizat și divinitatea devenită om și istoria a fost anulată. Cioran are o afirmație extraordinară. Istoric este tot ce este supraistoric. Creștinismul a punctat supraistoric, deși a apărut în istorie. Legionari. Legionarismul era în înseși ideile epocii, dar legionarismul nu putea să iasă câștigător, deoarece avea la bază o eroare. Naționalismul absolut. Care este impracticabil. De la excesul de naționalism, li s-a tras sfârșitul legionarilor. Liberalism Cel mai potrivit sistem social-politic este liberalismul, pentru că asigură elita conducătoare, triunful personalității, triunful elitei conducătoare, nu-i așa? Și nu deranjează cu nimic mersul dogmatic al lumii creștine. În climatul creat de liberali se poate respira spiritual și se poate progresa material, valorile mișcându-se nederanjate de nimeni. Democrația înseamnă mai puțin decât liberalismul care are într-un anumit fel și un aspect aristocratic. Indiferent cine conduce partidul liberal astăzi, poporul român nu poate să evite liberalismul, fiindcă îi datorează crearea statului român modern și a societății române moderne. Mă interesează liberalismul biruitor în Statele Unite, în Japonia și în vestul Europei. El devine prin această biruință ispititor pentru vânzoleala din spațiul răsăritean. Liberalismul te duce cum te duce trenul la destinație. Liberalismul favorizează corpul social, te instalează în sistem și n-ai încotro. Pe pașii domnului ăstuia foarte mare, care se cheamă întreprinzător, pe pașii ăstuia se naște toată civilizația modernă. În urma liberalismului se află uniformitatea care economicește este sterilizantă, iar în fața lui nu se află decât haosul. Singurul sistem suportabil, fiindcă e compatibil cu demnitatea și libertatea umană, este liberalismul englez. Liberalismul instituie concurența ca o competiție de valori și nu confiscarea umană. El are un singur defect. Prin competiția dură care se practică în liberalism, nu poate fi evitată apariția deșeurilor sociale, adică a neajutoraților. Orice sistem social rămâne până la urmă un joc deschis, Neterminat, nu s-a găsit formula de echilibru între individ și societate care să n-aibă niciun rest. Libertate Omul e liber și eliberat numai în templul creștin, acolo în ritual, când se comunică tainele care îi învăluiesc deopotrivă și pe sacerdot și pe credincioși. Ca să fii cu adevărat liber, trebuie să înlocuiești infinitul și autonomia gândirii cu credința în Dumnezeul creștin. Robește-mă, Doamne, ca să fiu liber. Imitatio Christi! Libertatea eu o asemăn cu o frânghie agățată de undeva de sus. Te poți urca pe ea la cer, participând la actul mântuirii tale creștine, sau poți să cobori în întuneric. Bipolaritatea libertății. După creștini, libertatea este vehiculul cu care poți să cobori în întuneric dacă ești vicios. Infractorii sunt primitivi actuali, pentru că ei nu sunt adaptabili la morala zilnică calcă, fiind liberi. Am învățat în închisoare că omul e un animal stupid, deoarece confiscă libertatea semenilor săi. Tiranul e un om absurd și lipsit de rușine. Nu e rușine să-și chinuie semenii. Oricum, suntem captivi în Univers. Ne ajunge această grozăvie. Dar să intensifici această captivitate până la nivelul pușcăriei, numai omul e capabil de asemenea nebunie. Limba română Limba română are virtuți complete, adică poate fi vehicul a tot ce se întâmplă spiritual în specia om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poți deveni vulturi sau cântăreți de strană. Limba română are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală. Dar nu știu dacă e posibil acest și istoric. Dacă am fi fost un popor cuceritor, noi, românii, nu punctăm universalitatea nicăieri, și asta ne face sceptici. Ceea ce ne lipsește este îndrăzneala. Luciditate. Luciditatea este o limpezire a spiritului nimicitoare. Când ești lucid, ești în fața cimitirului. A fi lucid înseamnă a ți dat seama perfect de limitele și neputințele tale. Luciditatea e o categorie dizolvantă în măsura în care Dumnezeu trebuie primit și nu înțeles. La Dumnezeu nu ai acces prin luciditate. Mihai I. Regele Mihai I de Hohan a izbit neamul nemțesc de la Baltica la Creta într-o noapte și a salvat poporul român de la dezastru. Mihai, regile românilor, a pus pumnul în balanța forțelor, înclinând-o în democraților într-un moment în care nu se știa încotro înclină, nici în senatul francez, nici în cel american. Că am redus războiul cu un an pentru ca Hitler să nu facă arme speciale când în Anglia nu mai rămâneau atunci decât iepurii din vizuini. Ministru, știți ce înseamnă un bun ministru? Nu să fii bun funcționar, ci să ai vocație de stăpân. Când un ministru e funcționar, se încurcă în hârtie, iar ca prim-ministru trebuie să porți în geantă imaginea ideală a României Spre care să te miști asimptotic. Mister. Un mister care se leagă și se dezleagă devine o problemă și nu mai e mister. Misterele sunt supranaturale și sunt singurele mijloace de ieșire din înlănțuirea cosmică din limitele comunității și din mărginirea personală. În orice caz, dacă un mister este comentat și se găsește un răspuns, atunci misterul se cheamă problemă și răspunsul soluție. E adevărat că misterul nu e comod. Te neliniștește, dar dacă misterul ar fi absent, Neliniștea metafizică a cunoașterii ar dispărea și omul ar deveni mineral. Funcția pozitivă a misterului este incitația spiritului nostru de a-l dezlega. Lupta dintre intelect și mister se datorează nu numai intelectului vocațional, ci și misterului. Trebuie să recunoaștem că suntem tâmpiți. Mistica nu-i altceva decât vehicularea misterului. Moarte Ideea morții absolute stă la baza zmintelii moderne. Heidegger spunea așa, ca să ieși din anonimat trebuie să trăiești neliniștea perspectivei neantului zilnic. El te îndeamnă, Heidegger, să trăiești murind absolut în fiecare zi. Moartea mă determină să fiu esențial, m-a impresionat foarte mult sunetul pământului căzând pe coșciugului lui Naie Ionescu.